Bé, la programació crec, crec que és una programació molt interessant, crec que és una programació que agradarà, que, agradarà que ja també està adreçada a tots els públics, no només a un públic determinat, però a vegades buscàvem uns espectacles que no sempre es trobem, perquè no és fàcil fer un programa, a vegades estàs cercant un espectacle total. Per exemple, jo insisteixo en que fa cosa de un any i mig que anem a darrere doncs, del teatre clàssic espanyol que a l'Adolfo Marcillac sabem que han fet uns espectacles molt interessants i que a més a més són prou vistosos i de molta qualitat perquè vinguin a Barcelona, però és per un problema de dates. O estan de gira o venen de Mèxic o van a Berlín o aleshores quan tornen s'han de tancar per fer els assajos i si no també les seves vacances en mes de juliol. O sigui, o sigui aquesta, que, aquesta és una companyia que no podràs portar? Que no podré portar però vull dir que... Vegades, encara hi ha una porta oberta que possiblement... Impossible. No, no, no. Hi no, ha ja, quan hem presentat la setmana passada, que vam presentar el programa davant de la premsa, és que ja s'havia descartat, però vull dir, que són aquelles companyies que, que et sap una mica de greu no poder encara presentar a Barcelona, Clar. però que, que, en fi, que no és ànima adversió per part nostra, sinó que els calendaris d'aquestes companyies no coincideixen amb els nostres calendaris. I a vegades, doncs, bueno, ens passa això a nivell de... que voldríem triar un, uns espectacles molt determinats, i per qüestions de programació no pot ser. Uh -huh. Però espero que el ventall d'oferta del grec que està reservat als grans espectacles els espectacles aquests que s'adreixen a 2.000 persones i que a més a més van des d'un gospel americà que és un espectacle fabulós el vaig veure la temporada passada a París i d'on garantia que és de moltíssima qualitat, explica tota la història d'Edipo Atcolona però a través de com si fos una, una missa evangelista. Uh -huh. Aleshores hi ha per tota la part teatral, tota la part de, de dramatúrgia, a la vegada que està acompanyada per cinc formacions de cantants negres, que de veritat que és un espectacle sorprenent. I amb quin I... orquestra el no, fa de coixir? No, ells és... mateixos, ells mateixos ja ells porten, mateixos. són cinc formacions, llavors n'hi ha, són cinc masses corals uh -huh. diferents, unes doncs que és un petit cinc, cinquet, cinquet, uh -huh i es mateixos ja porten la música. Llavons de que bueno, que passàvem d'aquest doncs, gran musical americà i a la setmana següent don't podem tindre una companyia japonesa que ens fa un espectacle que està basat sobretot amb el mim i amb el buto, que és una cosa molt intimista, o sigui que mirem de passat d'un extrem a l'altre. És el llau de l'expressió per l'expressió, només, però, però només. molt estètic, molt estètic, és uh, vaja, és Preciós. Espero, espero que també serà de les sorpreses Aquests boniques. són els dos, les dues crestes que destacaries, pel no, que fa referència no, no, no, al no. grec. No, jo podria dir Estàs que... Estàs parlant del grec, però. Sí, estic parlant del grec. O sigui, del grec. recinte del grec. No, però mm, aquests són els dos primers espectacles, però el tercer és potser un dels que també a mi personalment em fa més il·lusió, que és el Rèquiem de Verdi. Aleshores, el Rèquiem de Verdi allà en aquell mar del grec, a l'aire lliure pels cors del liceu que primer per primer cop s'incorporen a la programació del Grec. Aleluia. I acompanyats de la Orquestra Ciutat de Barcelona amb, amb unes veus, amb una solista, sembla que és l'Enriqueta Tarrés, que és en fins una de les veus sí. més, més importants que hi han en aquest moments. És un imprescindible arreu dels coliseums del món. És eh? eh que sí? Sí, sí, doncs pensar que tenem l'Enriqueta Tarrés a Aquí a Liceu, doncs també, vull dir, sent un altre, un altre aspecte de les arts escèniques, doncs també és una de les coses que em fan clar, més, clar. més il·lusió. I així em sembla que he posat tanta il·lusió que tot podria destacar tots els espectacles.